A 117 perc embere ezen a héten. A Szolós Réka, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutató Központjának erdő ökológusa. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Kívánok! Azt ígértem önnek, hogy életpálya kérdésekkel kezdünk, ugyanakkor nehéz elmennem amellett, hogy ahányszor én már csak leírva meglátom azt a szót, hogy erdő, aztán, hogyha meglátok képeket fákról, aztán, hogyha kint vagyok a természetben, akkor nagyon érdekes személyes élményem az aggodalom, de egy olyan fajta aggodalom, mint mondjuk általában például a gyerekekért, mert azt hiszem, hogy olyan folyamatok szemtanúi vagyunk ezekben az években, amik életveszélyesek. Úgyhogy akkor, amikor kiírtam azt, hogy önnel miről beszélek, akkor legfőképpen azt írtam ki, vagy azt mondtam ki magamnak, hogy életveszélyben az erdők. Úgyhogy azért megkérdezném, hogy igen, az életében mikor és hogyan jutott el odáig? Mi volt a helyzet? Mik voltak az érzelmi motivációk, hogy erdő ökológus lett? De lehet, hogy ennek a motivációnak köze van ahhoz az aggodalomhoz, amit én most megfogalmaztam? Én úgy értem, hogy amikor én ökológus lettem, és erdőkológus lettem, akkor nem ezek voltak még a fő témák. Uh -huh. 90-es években jártam az rt -re. Én ott láttam, hogy már erdőkológus, de sokkal hamarabb kezdődött a honzódás. 6 éves koromban pontosan emlékszem, hogy az állatvilág maga, mint néztem, és tudtam, hogy én biológus leszek. Uh -huh. Csak aztán ugye ez a korai, gyerekkori nagyon erősen ugye állatokhoz kötődő, aztán ilyen madarakhoz, nagyon sokan kezdünk madarásként, ez egy kicsit átalakult, és akkor már jobban tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni. És akkor így fordultam az erdőkológia felé. Akkor is már tudtunk a globális problémákról. Ugye ezeket a tudósok már 30-40 éve gondogatják, de sokkal kevésbé volt éles, és sokkal kevésbé volt a média áthatóban vele, mondhatni egyáltalán nem is beszélt róla. Jó, tesz egyébként ön szerint ennek a problémakörnek, hogy ennyit beszélünk róla, vagy ilyen sokféleképpen, vagy, vagy az, hogy mondjuk úgy beszélünk esetleg róla, hogy nem értünk hozzá? Én összességében azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Tehát hogy azt látom, hogy egy nagyon erős tudatosodási folyamat van, az országban is, az emberiségben is, hogy ez mire lesz jó, ezt meglátjuk. Tehát ez nagyon, ez sajnos nagyon nehéz megmondani, hogy ez mennyire lesz elég. Ugye, itt nagyon különböző predikciók vannak egészen gyorsan uh, bekövetkező súlyos eseményekről, és olyanok is vannak, akik benne sokkal a véleményt fogalmaznak meg. Sajnos nagyon nehéz tudni, hogy mi lesz. Uh -huh. Én azt gondolom, azt, hogy tudunk róla, és azt, hogy már a azok is, akik nagyon távol állnak mondjuk szakmájukat tekintve ettől a dologtól, ők is uh, nem csak aggódnak, hanem igyekeznek valamit tenni az életükbe, akár szelektív szemeteléssel, akár uh, tüntetése való részétel, akár felütetése. Szerintem ez nagyon fontos, mert ez változtatja meg a politikusok döntéseit. <hül> Akkor, amikor, olvasom tudományos munkatársként az ön tevékenységi köreinek a leírását, és találok egy ilyet, hogy az őserdő, illetve az Old Growth jellegű erdőállamelyik természetes fajőszetételenik dinamikának vizsgálata, létezik az őserdőnek dinamikája? És most inkább általánosságban kérdezem. Létezik az erdőknek, a facsoportnak, a növények, növények csoportjának dinamikája? Ha igen, az milyen jellegű ö, csoportos összmozgásról szól? Igen, hát természetesen van. Igen. És hogy, hogy azt képzeljük el, hogy ugye az ember miután nagyon ugye a természetet, ezek a természetes dinamikai folyamatok ugye nehezen észrevehetők, de mondok egy olyan példát, amit valószínűleg mindenki lát, aki jár erdőbe, ugye ez, amikor egy, egy fa elérheti a számára kiszabott életkor, tehát nincs előre elő, kivágva. Uh -huh. Mert mondjuk egy van szó, ahol nem szaszfárnyik. Ez nagyon különböző lehet e, fától függően. Mondjuk egy bükkel érhet 300 évig, egy töltse 500 évig, de hát van az igen hosszabb életi fák is. De mondjuk elér két-háromszáz évig egy fa, és megöregszik, meghal. És ezen a fonton, ahol ő meghal, egyrészt keletkezik egy úgynevezett holtfa, aminek két következménye van. Az egyik az, hogy beengedi a, a fényt az erdőbe. Tehát gyakran ilyen fényfoltokat látunk, ahol megindul a természetes regeneráció, tehát az erdőnek gyakorlatilag a megújulása. Ez, hogy egy fa elhal, ez is egy természetes dinamikai folyamat, az is, hogy elindul a regeneráció. De ennél azért vannak sokkal összetettebb folyamatok is, és ezeket hívjuk az erdő természetes dinamikának, amit maga az anya természet hozott létre. Hagy kérdezem meg egyszerűbben. Akkor, amikor mondjuk egy fa, csoport esetén mondjuk meghal egy fa, vagy felülti a fejét egy betegség. Akkor ugye a fának, mint egy önálló, ökoszisztémának létezik a saját reakciója, már nem a halála esetén, hanem mondjuk a betegség esetén, de ugyanakkor az csoport reagál valamilyen szinten arra, ami történik egy, vagy két, három tagjával? Igen, most egyre több kutatás van erre, hogy ugye különböző módon jeleznek a növények egymásnak, ennek nagyon uh, sokféle módja lehet mondjuk a feromonok által lehet uh -huh. üzenni, vagy által ugye az a rendszeren keresztül, amit ugye amikor gombák kapcsolnak össze, ott is van egy üzeneti rendszer, de pontosan az ilyen uh, támadást, amit ér mondjuk egy, egy fát, mondjuk egy rovarkártevő, azt nagyon sok esetben valamilyen kémiai a kiválasztásával ugye jelezni uh -huh. a, a környezetének. Akkor hadd értsön meg azt a azt a különbséget, ami mondjuk egy fa és mondjuk egy emberi pszichék között esetleg van. Két fa, mondjuk egy, egy feromon híddal tud kommunikálni egymással, de ez a kommunikáció ez pusztán annyit jelent, hogy elindul egy veszélyjelzés, amire egy kémiai, biológiai, egy fizikai reakció mondjuk egy egészséges fában megszületik, és akkor ez tényleg egy kommunikáció, tehát ezt kénytelen vagyunk elesmények. Mondjuk az ember esetén pont úgyne ez történik meg, csak menet közben a kommunikáció valamilyen pontján létezik egy tudatosodási pont, és mondjuk ezt hívjuk emberi pszichének, ez meg mondjuk nincs a fáknál? Igen, hát az, az a szintű uh, tudatosság, ami az embereknél van, ugye ezt nem szoktuk uh, a növényeknél látni. Mondjuk az az igazság, hogy a kutatások mennek előre, felfedeztek olyan struktúrákat is, amik ö, elég hasonlatosak az emberi idegrendszerhez, de ha most szigorúan ö, tényleg tudományos szempontból közelítünk, akkor ez még, még most nagyon úgy tűnik, hogy a, a növényi szihé, ha van ilyen, az nagyon távol áll ember uh -huh. szihétől. Ott hagytuk abba a beszélgetést valahol, hogy ez egyik fő technikénységi, vagy inkább kutatási területe, őseerdők, illetve az Old Grove jellegű erdőállományok természetes faj összetétel, illetve azoknak dinamikájának a vizsgálata. És Akkor én rákérdeztem arra, hogy vajon ez a dinamika, dinamika jelentheti-e azt, hogy egyfajta kommunikáció van a, a fák között, a növények között, és akkor ön említette azt, hogy feromonokkal, ilyen kvázi kémiai kommunikációzalék közöttük. De egyébként ezt hogyan lehet elképzelni nagyon egyszerű átlagembernek, hogy kibocsájtódik egy anyag, amit valamilyen receptor érzéke, majd kivált egy hatást? Arról van valamiféle ismeretünk, hogy, hogy, hogy hogyan indukálják egymásban a válaszreakciókat a növények? Hát ezt ez szerintem nagyon jól leírta, nagyon egyszerűen, és ugye általában a hatás, mondjuk abban az esetben, amiről tegnap beszéltünk, hogy egy védekező anyagot bocsájt ki a növény, mondjuk egy, egy kártevővel szemben, ugye az a lényeg, hogy annak a védekező anyagnak mondjuk a termelése az energiába kerül a növénynek, és addig uh, nem akar ebbe befektetni, amíg nincs vannak beszél. Uh -huh. És akkor ugye, ha kap egy üzenetet, akkor kiváltódik ez a reakció. De azért a kommunikációnál ezen felül azt is hozzá szoktuk tenni, amik tényleg most még nagyon gyerekcipőbe járnak ezek a kutatások, ami a föld alatt zajlik, és ami ugye a gyökérrendszeren keresztül uh, áramlik, ugye azért elsősorban itt tápanyagokról, meg vízről van szó, de ez is egy olyan nagyon új és nagyon izgalmas terület, ami azt mutatja, hogy egy csomó minden történik a növények között, és, és olyan is történik, amit eddig nem tudtunk, vagy uh -huh. doltuk, hogy a növények táplálják egymást, az azonos ö, fajhoz tartozó egyedek mindenképpen, tehát egy növény mondjuk a, a csemetéjét, de hogy, ö, hogy most már arra, is van bizonyíték, hogy nem ugyanahoz a fajhoz tartozó egyedek között is van egy ilyenfajta táplálás. Na most ebben az esetben hozzá kell tenni, hogy hogy mindig van egy közvetítő, ami egy gomba, ezt mikor hizának hívjuk, akik a gyökérel együtt élnek, és uh, ugye nem lehet tudni, hogy ez a, a nagy rendszer, mert ugye ezek a gombák gyakorlatilag egy szuperorganizmussal kapcsolják össze mondjuk az erdőnek a fa egyedeit, hmm. hogy még azért ugye egy csomó tisztáz igandó <gül> kérdés van, hogy akkor Ugye ez, ez pontosan hogyan fejlődött, mi, mi történik pontosan, hogy lehet ezt jól értelmezni, mennyire segíti az erdő rendszerét, mondjuk, hogy egy ilyen, ilyen összekapcsolódás van. Ami nagyon izgalmas számomra az az, hogy, hogy honnan tudja a növény, az élőlény, hogy amikor kap egy üzenetet, egy messzidzset, egy feromon messzidzset, hogy akkor az azt jelenti, hogy veszély, és ezért nekem ezt kell tennem, hogy... Tehát ezt hol tanulja meg? Hát ezek evolúciósan tanult folyamatos tudásunk uh -huh. szerint. Tehát, hogy mondjuk az az adott feromon egy adott egy adott uh, uh, kémiai anyag termelését váltsuk ki. Tehát, uh -huh. ezek ilyen evolúciós tanulásoknak gondoljuk most. Most éppen igen. Mennyiben színesítheti? A kommunikációról, a növények, a, a fák közötti kommunikációról lévő képünket, azt, hogyha kiderül, hogy mondjuk a felszín alatti Egymásra hatásukban segítik egymást, nem azt mondom, hogy tanácsot adnak egymásnak, mert nem, de mondjuk riasztják egymást. Tehát, hogy esetleg számolhatunk azzal, hogy ezeknek a kutatásoknak a közepén vagy a végén szembe találjuk azzal, hogy nekik is létezhet valamifajta olyan csoportos intelligenciájuk, mint mondjuk a hangják esetén a boly intelligencia? Igen, szerintem ezzel mindenképpen, tehát szerintem nagyon izgalmas irányok vannak, csak nekem. Ha én nyilatkozom, én most nagyon, nagyon óvatosan próbálunk. Igen. Igen, értem én. Igen. A tudomány azt, és más az, amit mondjuk mondjuk az. Sejtünk. Az... De azért a tudomány számol azzal, hogy bizonyos fizikai és vagy kvantitatív tények, események után léteznek sejtések. Igen. Most... most amit szívesen hangsúlyoznék, az az, ugye, hogy, hogy ugye ez az immunrendszer, ez az ellenállóképesség. Erre rengeteg uh, igazolás van, hogyha egy erdő mondjuk sokféle fafajból áll és azok sokféle életkorúak, és ugye itt mondjuk tudunk egy emberi társadalommal is párhuzamat hozni, ugye, hogy a változatosság ugye mennyire ellenállóvá tesz mondjuk egy emberi közösséget, hogy a fáknál is azt látjuk, ugye, hogy egy, egy kevésbé bolygatott, egy kevésbé zavart, egy kevésbé álland, kezelt erdő, amiben sokféle fafaj van, és sokféle korosztály van, hogy ezeknek az ellenálló képessége milyen nagy. És itt pont arról is van szó, hogy ha most tudományos értelme nézem, akkor mondjuk ki tudnak alakulni ezek a kommunikációs rendszerek például, amit a kérem keresztül alakulnak ki, vagy ezek a tápláló hmm. viszonyok. És... És nem csak ezek, mert ugye azt tudjuk, hogy nagyon nagy táplálékhálózatok vannak, ugye a, nem csak az erdőben, hanem az összes ökoszisztémában, és egy egészségesen működő ökoszisztémában nagyon stabilak ezek a táplálik táplálékhálózatok, amiknek ugye nagyon, a fáknak nagyon fontos szeretik van ebben, de hát itt aztán az összes kis rovarra, meg féregre, meg madára, meg minden egyéb lényre, gombákra is kell gondolni, és ezeknek ugye egy összetett hálózatok van, egymásféklő hálózatok van, és ezt hívjuk egy bizonyos értelme egy szuperorganizmusnak, ami megvédi ugye a külső változásoktól, és ugye most, hogy ezek a, a, a globális változások miatt ugye egyre nagyobb, egyre jobban féltjük ezeket az ökoszisztémákat, mivel nagyon hangsúlyoztuk, hogy ezeket a, ezeknek a rendszereknek a megóvása nagyon... Hmm. Gondolni, ha arra, és akkor most nem a tudományos kutatót és a természettudost kérdezem, hanem az aszalús rékát, hogy látta ön a gyűrű kurát? <gül> és abban, amikor az entek összefognak, én nekem van időnként olyan érzésem, ahogyan az erdőben járok, hogy nincs olyan messze az a valóságtól. <gül> Igen, tehát hogyha. hogyha... Ugye tényleg most nem, nem szigorúan a tudmány, talán el eltávolodunk, de minden ember érzi, és, és visszahutalva a tudmány, mert megint rengeteg tapasztalat van, hogy az emberek elmennek az erdőbe, és olyan hatással van rájuk az erdő, amit máshol nem tapasztalhatnak meg. Tehát, hogy van egy, uh, nyilván van egy, egy, egy misztikus, egy spirituális oldala is az erdőnek, és hogy ez... ez um, ezt mennyire csak mi emberek érezzük, vagy mennyire, uh, mennyire kapcsolódunk, akkor valójában uh, lelkileg a fákhoz, ez, ez már nem tudományos kérdés. Igen. Már sokkal inkább egy lelki kérdés, és hát ugye erre meg rengeteg uh, féle válasz van, spirituális válasz, hogy mennyire mélyen kapcsoltak vagyunk ugye a fákhoz, mennyire mélyen kapcsolódunk az erdőkhoz. Itt el lehet menni a szimbolumrendszerek felé, tehát ugye, hogy a mesevilágunkban gyakorlatilag a fa, az életfa, az gyakorlatilag egy központi elemet képvisel. Tehát összekapcsoljuk a, a földet az éggel, és gyakorlatilag ugye azáltal tudjuk magunkat a magasabb szellemi tartalmakhoz kapcsolni, hogy ezt létrehozzuk ezt, a, ezt az összeköttetést. is. Hát, ugye az ember az nem csak tudós, az ember az nem csak egy anyagi lény, hanem ugye egy, egy szimbolikus lény is, és ilyen értelemben, Hogyha most nem tudósként nyilatkozom, akkor azt kell mondjam, hogy az erdő az egyik legfontosabb része a mi lelki feltöltődésünknek, a mi szellemi feltöltődésünknek, és így nagyon mélyen kapcsolódhatunk akár ugye a, a hagyományokhoz, ami a mondjuk a magyar népmességben nagyon erősen jelen van. Редактор példát hadd mondjak el önnek, hogy, hogy én hol kezdtem, és merül, mert látom, hogy mi mindennel foglalkozik, és itt az őserdőket is felsorolja ez, a, ez, a, ez az anyag, hogy a közelmúltban a civil rádióban volt egy vendégünk, aki a permakultúrával foglalkozott, és Márkus Istvánnak hívják, ő külföldön élő magyar fiatalember, és nagyon érdekesen beszélt arról, hogy a permakultúrának a lényege, ugye ezt nem önnek mondom, mert nyilván ezt ismeri, hogy együttműködni a természettel a helyet, hogy annak Cselekednénk, és arról beszélt pont, hogy Afrikában a nagyon sivatagosott és nagyon kiszáradt helyeken próbálnak segíteni, és az első, amit tudnak, hogy hogy lehetne a vizet megtartani a talajban, és ehhez óriási faültetési akciók kezdődtek. Tehát a faültetés lenne talán a mai beszélgetésünk témája. Na de köszöntöm, kezi Csókolom. Jó kívánok! Nem hagytam még eddig szóhoz jutni. Szóval az egyik kérdésem, ami fölmerült, hogy itt a hétvégén van az életnapja, és mi több adásban is foglalkozunk azzal, hogy milyen izgalmas szombati közösségi faültetések vannak, de az is fölmerül az emberben, és olyan szakember, hogy, hogy nem lesz-e sok ez, mármint nem hogy sok a fa, hanem hogy a laikusok, ha hozzáfogunk különböző helyeken, bár az árójában mondom, egyre több helyen mondják, hogy erdészek, szakemberek, kertészek segítenek ebben, tehát a szakértői segítség is többnyire jelen lesz, Igen. de hogy nem tud. Tudunk-e hogy rossz helyre ültetjük, rossz, oda nem fát ültetünk. Szóval, hogy ennek van egy felelősség, azért ezzel nem a cselekvés szeretném fékezni, hanem inkább a felelősségünket nevelni. Hogy látja ezt? Igen, hát nagyon uh, jól látja. És ez nagyon fontos, hogy minden ilyen civil mozgalom mellett, vagy mögött legyenek szakértők. Én ezt most pont a, az életnapja kapcsán, ami mögött a 10 millió fa van ott uh, ott ezt viszont jónak látom, tehát elég sok szakértő dolgozik. Ön is tagja ennek a mozgalomnak? Én is az egyik szakértő vagyok, igen. Igen, tegnap éppen egy hosszabb műsorban is foglalkoztak kollégáink előtt, de hogyha megtenné, hogy mondana egy pár mondatot, hogy mi is ez a 10 millió fa mozgalom. Ez egy nagyon-nagyon új közösség, tehát ez négy hónapja indult, az alapítója Bolyán András Siben, és tulajdonképpen arra a nagy globális problémára próbál választ adni, hogy, hogy ugye a szindióxid fogalmazás növekedése, ugye, mint tudjuk, nagyon erősen hozzá, hozzájárul a klímaváltozáshoz, és hogy, hogy ez nagyon sok emberben klímaszorongást hoz létre. De mit tehetek én? Mit tehetek én? Ugye minden ember megkérdezi. És hát olyan, olyan uh, szenáriók is vannak, vagy olyan előrejelzésük is, amik tényleg nagyon félelmestek. És hogy, hogy nem, sokan vagyunk úgy, hogy nem szeretünk csak otthon ülni, és azt mondani, hogy hát akkor most bevárjuk, hogy igaza van-e a jóslatoknak, vagy melyiknek van igaza, hanem akkor próbáljunk változtatni. És uh, igazából nagyon fontos, hogy magas szintről is érkezzenek, mint uh, hogy ezt most sok, sok uh, államnál látjuk, de hát a magyar kormánynak is most már vannak ilyen, van egy, nem milliós, de azt hiszem egy néhány milliós faültetése kapcsolatos akcióról a héten olvastam, hogy makkot gyűjtenek már, vagy osztanak majd szét, igen. Igen, tehát nagyon fontos, hogy állami szintről is jöjjön, de ez, ez igazából nem feltétlenül csak ki azt, hogy, hogy, hogy az alulról szerveződő közösségeknek is van létjogosultsága, és ez is egy ilyen, hogy ez, ez miért van így, mert ugye egyrészt ö, a... Itt a 10 millió fa közösségében is az van, hogy, hogy egyrészt az emberek ezáltal, tehát a civil szféra involválódik, és tényleg érzi, vagy érezzük azt, hogy mi is tehetünk valamit. És nagyon sok olyan olyan fa telepítés, van faültetés, ami nem erdősítés, hanem mondjuk mindenki a kertjébe uh -huh. jobban kezd erre figyelni. Vagy egy út szélén. Kell kezdnek az önkormányzatokkal dolgozni, sokszor, mint egy önkormányzatnak nincs kapacitása, hogy ennyi embert megmozdítson. És, és ugye ezeknek a ültetett fáknak, mondjuk például a vagy kerben nagyon fontos hatása, ugye azt, hogy, hogy működnek nekünk kis légkondicionálók, hogy sokkal jobb lesz a mikroklima, megkötik a port, tehát nagyon sok más előnyük is van mondjuk, amellett, a hogy széndiokszidot is megkötnek. A, a, még erről hadd kérdezem, hogy, hogy tegnap csak töredékesen hallottam ezt, csak tudtam, hogy van egy ilyen beszélgetés Fázolt Helga Kalevennünk az Aula című műsorban, erről beszélt, és jelen volt, a kitemlegetett Bolyán is, és, és De ahogy a név az, azt hogy 10 millió fát akarnak elültetni egy meghatározott időn, mondjuk egy éven, vagy két-három éven belül van valami körülírt cél ebben az időkeretben? Igen, hát szeretnék ezt ugye a jövő év folyamán, de én azt gondolom, hogyha hogyha ez hosszabb idő alatt sikerül, az is egy fantasztikus pedig. Uh -huh. Tehát ugye pont, pont amiatt, hogy beléptek a szakértők és elmondták a a sok minden mellett ugye az, hogy minimere kell figyelni, és mennyi rendelet van, és mennyi uh -huh. szabályzó. De igen, a városban, ha jól emlékszem, de ez más, más műsorokban is már, vagy más helyeken is találkozunk ezzel, hogy ott gyakran a, a, az út alatti infrastruktúrák, tehát a különböző közművek tekintetében nem mindegy, igen. hogy volt. Tehát a, a legjobb akarattal is lehet valamit botor. Igen. Igen, így van, például mondjuk, mondjuk egy, egy légvezeték alá beültetek egy nagy fát, és onnan fogva veszélytetni a légvezetéket is, meg a fát is onnan tudja állandóan uh -huh. csikolni kell. De mondok egy más példát, ami ugye ökológusként különösen kiemelten fontos, hogy ugye az invazív fajoknak a, az elkerülése, tehát hogy most már ugye erre... Mik is azok az invazív fajok? Tehát ezeket úgy fordítjuk általában, hogy özönnövények, vagy özöngyomok. Mint az ecetfa, mi talán? Ö, hát igen, a bálványfa, ugye uh -huh. szokták népigyelben ecet fának is hívni, de mondjuk ide tartozik a zöld juhar, az ezüst juhar, ide tartozik a, a, az akác, ide tartozik a a, a morfa, tehát ez a gyalogakác. És akkor ők mér, mér invazívak, tehát miért károsak? Ez, ezek általában egy másik kontinensről áthozott fajok, és ugye nagyon-nagyon sok ilyen van. Hát ugye elmegy az ember egy botanikus kertbe, akkor fajoknak egy jó része, vagy nagyon sok más kontinensről áthozott faj. Uh -huh. Viszont vannak olyanok, amik valamiért uh, ki tudnak szökni a természetbe, és rendkívül sikeresek lesznek, hiszen az az ökoszisztéma nem, nem adattálódott, nem, ugye az evolúció során nem fejlődött együtt azzal a, az a szafalja. Tehát, hogy túl dominánsak lesznek egy helyen, az a probléma velük? Vagy? Hát azt úgy, úgy képzelje el, hogy, hogy mondjuk az ember mondjuk egy vízes élőhelyre kimegy, ahol mondjuk volt százféle fafaj mondjuk régen, és akkor mondjuk most gyalogakács van, vagy aranyvesző van, vagy zöldjuhar van, és gyakorlatilag a helyi ökoszisztémát és annak a teljes uh -huh. vénzetét és az rendkívül lecsökkent. Uh -huh. Tehát ugye amellett, hogy beszélünk nagy globális problémáról, ugye a, a klímaváltozásról, a felmelegedésről, a másik ami miatt mi ökológusok ugyanúgy húzzuk a vészhangot, az a, az élővilág sokféleségének a radikális csökkenés. Hát erre mindenféle nagy jelentés ugye mutatja, hogy milyen komoly gond van, és ennek az egyik, egyik okozója, az első fő okozó ugye az az élőhelyeknek az elvesztése, de a második pont az invazív A uh -huh, uh -huh. óriási károkat okoz, az hogy átszípeljük egyik fajt a másik ö, helyre, és gyakorlatilag ott elpusztítja az eredeti... És az akác is ilyen? Ezt például nem tudtam, mert mondjuk az én környezetemben van én és mindig egy kicsit ilyen tisztelettel gondoltam ezekkel az akácsfákra, hogy egyrészt ott hát a, a, méheknek a segít. nagyon kertős, ugye már nagyon jó fája van, és nagyon jó mézelő, de nyilván, aki mondjuk ezeket a, az értékeit tekinti, az, vagy ha így nézzük, akkor ez egy nagyon jó faj. Tehát ezért ez egy nagyon megosztó, uh -huh. meg természetvédelmi szempontból nézzük, akkor, uh, akkor az az igazság, hogy a védett területeken óriási pénzek mennek el, hogy ugye az akács ne borítson el uh -huh, hogy Tehát, hogy nagyon, a, nagyon virulens. őrzött kincseink, uh -huh. ami mondjuk csak a Kárpát merencében van. Uh -huh. Még egy... És, uh, igen... És, és, és, és, és ezért ugye gyakorlatilag ez ilyen ágazatok közötti konfliktus is okoz az akár, tehát arról van szó, hogy, hogy ezt egy magasabb szinten nyilván lehetne azért kontrollálni, hogy védett területeken nem, uh -huh. és a többi helyen meg igen, csak mi a 10 millió fába ugye azt elhatároztuk, hogy semmilyen invazív fa ültetéséhez nem adjuk a nevünket. Tehát az invazív, az nem önmagában az ördögtől való, csak bizonyos helyzetekben, ha jól veszem ki, de lehet, hogy nagyon puhítottam, mondjuk az agátsz kapcsán, hogyha ezt szisztematikusan, vagy hogy mondjam, tudatosan alakítják, akkor, akkor ez nem biztos, hogy káros, de, a, de, a, de a, amit önök kezdeményeznek most, a, ezeken a területeken itt ezeket kerülik, ezt jól fogalmaztam többé-kevésbé? Igen, hát a igen, igen, az az igazság, hogy annyira megosztó az a kács, hogy, hogy ezért nehéz is... Visszavonulok a kács, visszavonulok. Már, hogy természetvédelmileg nagyon rossz, uh -huh, uh -huh. katavelig van olyan faj, ami rosszabb lenne, viszont más szempontból más ágazatoknak meg uh -huh. jó, és hogy ezért ezekben a vitákban nagyon nehéz igazságot uh -huh, uh -huh. bármilyen szinten, és én, ha mint ökológus mondó, beszélek, akkor nyilván inkább a természetvédelmi szempontokat képviselem, de Magyarországon olyan hihetetlen mennyiségű akátszületmény van, hogy ez nem is kérdés, hogy az akát az itt van az országban, és nagyon nagy mennyiségben itt van. Tehát, Lassan itt őshonosnak tekinthető. Hát ez nem... jó, Nyilván nem erre, nem erre a... Ez a fogalom nem pontos erre a jelenségre, de hogy nagyon... Igen, igen mert ugye az őshonosság ugye az nagyon, mondjuk sok száz év alatt uh -huh. valaki fa esetleg beépülhet egy ökoszisztémába, de egy nagyon fontos feltétele az, hogy akkor a többi élőlénynek az életterét ne vagyja el. Visszavonultam az Akác ügyben, és akkor utoljára még egy kérdést vett föl, visszatérve az, a, a, a 10 millió fa mozgalomhoz, hogy, hogy azt jól tudom, hogy, hogy nagyon ügyes szervezői struktúrát alakítottak ki, és különböző helyeken vannak csomópontja a szervezetnek, tehát sok esély van arra, nagy felületet kínál maga a mozgalom, hogy kapcsolódni lehessen és részt venni különböző ügyekben. Ugye ezt én... Igen, igen, így van. Most már 110 vagy 120 helyszín van, tehát lehet ezekhez kapcsolódni gyakorlatilag az összes nagyvárosban, de rengeteg kisebb, te településen, Burapest rengeteg kerületében elindultak ezek a felültetések, vagyis már el is indultak, de a legnagyobb ültetési akció az mostombató lett. Az e, jutott nekem eszembe, hogy e, ugye a, a legfrissebb ilyen nagy világreakciót e, kiváltó E dolog volt, hogy a, a braziliai hőserdő e, ugye égett lángolt hatalmas tűz. E közben szinte már már észese vesszük a hírekben azokat a híreket, hogy menetrendszerűen jönnek az Ausztrál, a Kaliforniai erdőtüzek, mi a különbség a kettő között? Tehát igazából az, az egyik ugye egy elképesztő tiltakozási hullámot vártott ki az egész világon, a többi mellett meg úgy valahogy hát látjuk a tévében, szörnyülködünk, főleg, hogyha valamelyik hollywoodi sztárnak a háza is rejég, a tűzben, akkor teljesen odáig vagyunk, de az, az nem akkor probléma az, az Ausztrália és a Kaliforniai például? Én azokat is elég uh, nagy problémának látom, de azért van uh, a két jelenség között uh, több elég nagy különbség, és szerintem jogos, hogy megkülönböztessük. Tehát amikor azok a területek égnek, mint Kalifornia, vagy Ausztrália, vagy Afrika bizonyos területei, azok is, is még pedig azért, mert hogy azt látjuk, hogy egyre nagyobb füzek vannak. Tehát van egy kifejezés, most már Amerikában, hogy úgy mondjuk, hogy Megafire, tehát, hogy növekszik ezeknek a száma, ezeknek a hatalmas tüzöknek a száma. Ma ugye lehet látni, hogy nagyon szépen látszik a statisztikákban, hogy mondjuk az ilyenek elhárítására fordított pénzek is uh, nagyon mennének. Tehát, hogy ezek is, ezek is nyilván nagyon aggasztóak, de ezek a szárazabb élőhelyeknél a tűz előfordulása úgymond sokkal könnyebben előfordul, és sokkal természetesebb, uh -huh. mint mondjuk egy trópusi esőerdőben. De mondjuk a, a, a légköri e, dolgokra nincsenek akkor, ezek szerint akkora hatással, mint például a esőerdő pusztulás? Ö, ezt hogy érti pontosan? Hát, hogy nem e, szennyezi annyira a légkört. De, tehát a szén-dioxid szén kibocsátás és egyéb gázoknak a kibocsátása nyilván az ott is nagyon nagy. Én az az ott is. Mondom, hogy a, az amazonasi esőerdőknél az egész eset azért más, és arra szeretném felhívni a figyelmet, mert olyan erdőkben történt, ugye rengeteg tűzeset, ezekben az esőerdőkben, azért sokkal kevésbé történik ez magától. Tehát ugye ez volt az egyik, hogy nagyon valószínűsítik ugye most már az összes uh, távérzékeléses adatok, hogy, hogy, hogy, hogy gyújtogatásról volt szó, ugye ez az egyik. A másik, hogy ezek a hatalmas intakt erdőségek, tehát olyan, mint az Amazonat, ez tényleg. Uh, tényleg kulcsfontosságú a klímaváltozás uh, szempontjából, tehát, hogy ezek a nagy, intakt erdőségek ugye hatalmas szénraktárok, és hogyha ezeket kezdjük el feldarabolni, akkor, akkor hirtelen át tudnak ezek billenni egy olyan állapotban, amikor a nem, nem összefüggő erdőségek szavannává, amikor olyan mennyiségű dioxid kerül ki a légkörbe, amit már nem lehet kontrollálni. Tehát uh -huh. két különbséget is mondtam, ugye az egyik az, hogy, hogy ezek olyan alapvetőleg azért inkább nedves erdők, amikben kevesebb a természetes tűzeset, tehát inkább gyújtogatás, rész gyújtogatással jöttek létre, és a másik pedig az, hogy ez egy intakt aminek tényleg nagyon hatalmas a szén, szén tároló képessége, szén megkötőse a szén tároló, ugye, tehát hogy ez nagyon visszafogja Igen. a klímaváltozás hatásait. <tos> és a harmadik, hogy, hogy mögött nagyon fontos politikai döntés van, és szerintem ez okozott ilyen ilyen óriási, óriási ellenállást, meg ennyire sok ellenérzést váltott ki, hiszen, hiszen itt, itt, itt, itt egy politikus, ugye a brazil elnöknek nagyon közvetlenül, tehát egy embernek van hatása arra, hogy mondjuk a gyerekeink jövőjét meghatározom, most egy kicsit ugye, karikírozom a dolgot de hogy, hogy, hogy tényleg erről van szó hogy, hogy hogy juthatunk el oda hogy van egy olyan ország aminek van egy olyan elnöke ami befolyással lehet globális problémákra, és, és a, a jövő nemzedékeknek a, a jólétét tudja kockáztadni az ő igen, igen. Tehát ez, ez miért? A... egyáltalán, hogy lehet elnök egy ilyen. E, igen. Van. E, akkor ö, arra lennék még ö, kíváncsi, hogy ha megtörtént, sajnos, ugye tudjuk, láttuk, műhold felvételeket is iszonyatos ö, méretű nagy ö, pusztulás ment. Ha ott további emberi beavatkozás nem történik, mit, mi lesz? Tehát regenerálódik, visszahódítja, újranő, újra nő, újra kizöldel, vagy mi, mi történik? Mert hát ez a tűznek a mértékétől is függ. Ugye vannak olyan erdőségek, amik úgy mondjuk, hogy evolúciósan nagyon jól hozzáztoktak, szaknyelven adaptálódtak a tűzhez. Ez a ilyen típusú erdők nagyon jó regenerálódnak tűz után. Ezek például tipikusan ezek a, a, a boreális erdők, tehát ezek a hatalmas fenyves erdőknek nagyon gyakran még hozzá is járul a megújulásához egy, -egy tűz, vagy hogyha meg is történik, sokkal könnyebben megújul. Na most a trópusi erdők sokkal kevésbé vannak uh -huh. e, evolúciósan hozzászokva, tehát egy sokkal uh, gyengébb minőségű vegetáció, vagy erdő tudott folyni, és egy sokkal-sokkal hosszabb folyamat, míg az a nagyon gazdag uh, gazdag erdő, az a nagyon, nagyon összetett ökoszisztéma is tud fejlődni. Uh -huh. Az ember esetleg belet tud segíteni abba, hogy, hogy ezek a sebeg gyógyuljanak hamarabb? Tehát van erre lehetőség? Vagy ez csak a természet képes? Egy, egy nagy tűz után, mondjuk egy nagy, úgy értenünk, egy nagy tűz után, mondjuk egy trópusi területen mit tudunk tenni. Igen, igen, igen, mert ugye tudjuk, hogy létezik erdőgazdálkodás, ha valahol vágnak ott ültetnek is, itt is lehetséges ilyen? Igen, igen, hát természetesen ugye a, ezeket ö, mondjuk, hogy restaurációs folyamatok, tehát ugye élő hely, az élőhelyet rendbe lehet hozni, és azért az ember tudatba segíteni, Ilyen nyilván falültetéssel nagyon sokat lehet segíteni. Uh -huh. Tehát ezeket a trópusi fákat is ugyanúgy lehet e, csemetévé nevelni, és utána helyére ültetni, igen. és kialakul újra az esőerdő, az őserdő? Igen, igen. Hát ugye itt arra, az, az nagyon fontos tudni, hogy a trópusi talajok nagyon vékonyak, és ugye, hogyha ezt mondjuk egy tűz után a víz elmossa, a hatalmas esőzések elmossák, és ugye gyakorlatilag megszűnik ott a talaj, akkor, akkor ez a folyamat, ez, ez megint sokkal lassabb. Úgyhogy ezért különösen is veszélyeztetettek ezek az élőhelyek. A jelenleg állás szerint ebben a legutóbbi nagy óriás tűzben az amazonaszi erdőknek körülbelül hány százaléka lett tőle? Hát ez néhány százalékot jelent, de ugye ez majdnem mind, Ugye ez egy. Ezek tüzek voltak, amiket ugye nagyon valószínűsítenek, hogy gyújtogatással történtek, mégpedig azért, hogy a gazdák legelőtt területhez, vagy mondjuk szója termelő földekhez jussanak. De uh -huh. lehet nagyon intenzíven a letermelés is történik ezeknek az erdőknek. Ugye ez megint néhány százalék. És ugye, ahogy az előbb említettem, ugye itt, itt ez játékos számokkal, de igazából hogyha fragmentálódnak, tehát feldarabolódnak ezek az erdők, akkor ugye különböző számításokkal arra jutottak a tudósok, hogy sajnos lesz egy olyan pont, ami már nincs nagyon messze, hogy, hogy már nem trópusi erdőkről beszélhetünk, hanem egy tavanna területről, és akkor rengeteg olyan változás lesz, ugye nem csak a, a szénmegkötésben, hanem a, az élőlények sokféliségében is a biodiverzitásban ami rendkívül elszegényíti ezeket az élőhelyeket. A mi erdeink tudnak, most természetesen nem a méretre gondolok, hanem ugye a nálunk tipikus fafajták, illetve növényzet, arányosítva persze, de ezek is tudnak annyi szenet például lekötni, mint az esőerdő növényzet? Sokat tudnak megkötni, de ugye úgy mondjuk, hogy a, a benne lévő anyagmennyiség, a biomassa sokkal kevesebb. Nálunk mondjuk, hogyha egy jó termőhely van, akkor 30 méter magasra nőnek a fák, és ugye tudjuk, hogy a trópusi esőerdőkben sokkal nagy, nagy magas szabad, tehát ezek az óriás fák akár 50 méter magasra is megnőhetnek, és kétszer annyi szenet is tárolhatnak mondjuk egy adott területen, mondjuk egy hektáron, mint egy Magyarországi erdő. Ez egyszerűen az éghalat élt különbsége miatt van. Uh -huh. Egész évben, vegetációs időszakon, egész évben tudnak növekedni a fák. egész évben tudnak fotoszintetizálni. Nálunk ugye ilyenkor novemberben már megáll, és ugye lompfakadáskor indulja. Tehát egy fél, fél évig van a növényeknek. Igen. Növekedni. Igen. Egyébként eh, elég eh, szép számot mondott, hogy mennyi szenet képesek ők eh, megkötni és raktározni. Utána mit csinálnak ők ezzel a szénnel? Hát a, ugye növekednek a fák, ugye gyakorlatilag ez a fotoszintézisnek a, a lényege, hogy, hogy gyakorlatilag a levegőben lévő széngyopsidot a fák megkötik, és a saját szénraktára beépítik és így növekednek. Most, hogyha az egész rendszert nézzük, akkor ugye az erdő is, ahogy öregszik, folyamatosan növeli a szénraktárat, nem csak a feltén felad, hanem a feltén alatt is. Uh -huh. Valajban is a gyökerekben is rengeteg szén van. És most ugye azt látjuk, az a nagyon érdekes, hogy még a nagyon öreg erdőknek is ugye még mindig van egy, egy, egy növekvő szénraktározásuk, sokkal ugye a fiatal erdők azok. Nagyon gyorsan kezdenek ezt a ahogy öregszik az erdő ez egy ilyen telítési görbe szerint szép lassan egyre kevesebbet, de ugye pont a legmodernebb kutatások mutatják, hogy még az ilyen 400 éves erdőt is, még folyamatosan még még egyre többet, tehát ugye ez az egyik legfontosabb ér, hogy hagyjuk az erdőket a helyükön, hagyjuk őket öregedni, uh -huh. mert ezek az erdők még mindig kötnek meg szenet, még mindig raktároznak, ugye a, a fa ugye a fa, amikor kidől a holcfában, ott is sokáig raktározódik a szén, azt gondolom, hogy az erdőkről nagyon sokat beszélgettünk most a héten, illetve a kollégákkal beszélgettél, viszont egészen keveset beszélünk arról, hogy mi az, amivel valóban használunk a környezetünknek, és mi az, amikor sok energiát fektetünk olyan dolgokba, amik tulajdonképpen nem hasznosak. És Bettivel itt pont arról beszélgettünk, mielőtt elkezdődött az adás, hogy én például mindig el vagyok keseredve, amikor látom a zsákokat tele avarral a házak előtt, és aztán jön a pöfögő teherautó, nyilván nem pöfög olyan veszettő, csak hogy azért lássuk, hogy ez mennyire abszurd, és elviszi az avart, ami tulajdonképpen ott heverhetne a kertben. Igen, hát a, a, ugye erről korábban beszéltünk veled is, hogy tulajdonképpen mennyire nonsens az, hogy a kertekben termelődik rengeteg értékes biomassa, és többféle módon akarunk tőle megszabadulni a helyet, hogy felhasználnánk ott helyben. Ugye ez az egyik, amit mondtál, hogy amikor nejlonzákokba rakjuk be, és elvitetjük. Most tényleg néha van olyan mennyiségű komposzt, ami termelődik, amit valaki nem tud ugye már hasznosítani, vagy komposztálni, de arra is lenne megoldás. Tehát, hogy visszatérve egy picit, tehát, hogy Uh, igazából a rossz megoldások mellett, tehát nem csak az van, hogy nélonzsákba pakoljuk, hanem még rosszabban el, amikor a varégetést csinálunk, mert ugye akkor azonnal a szén ugye uh -huh. visszatoljuk a légkörbe, és ezzel hozzájárunk az üvegházhatású gázoknak a nagyon gyors szabadulásához. Hát, hogy hogyan lehet ez kikerülni? Tehát, tulajdonképpen már nagyon sokan is nagyon sokféle módon beszéltek a komposztálás fontosságáról, tehát ők már mindenki kötelezően komposztlád, és minél többet ott mi magunk komposztáljunk, és hát ugye ez egy csodálatos dolog, mert aztán a következő tavasztal fel is tudjuk használni. Most persze mondhatják azok, ahogy társasházba laknak, és alapvetően a, a létrejött komposzt az a zöldséghély, vagy az a háztartásban, a konyhában keletkező zöld hulladék, amit, amit komposztálniuk kellene de én egyre több helyen látom ilyen kisebb komposztáló a kihelzését, és ez is egy nagyon jó megoldás lehet. Ugye beszéltünk az előbb az avarról, és hát nyilván ugye az erdőben senki nem foglalkozik azzal, de ez most lehet, hogy egy kérdés is, hogy a lehullott falevelekkel valamit kezdjen, hiszen az erdő az egy élő organizmus, amelyik képes saját magát ellátni, saját magát komposztálni, és ráadásul az erdőben ugye rengeteg olyan élőlény lakik, amelyeknek létszükség szükséglet is, hogy ezek a lehullott falevelek megvédjék őket, például télen. Igen, igen, igen, igen. Hát, uh, ugye azt sokszor szokták mondani, hogy uh, ugye a zavar éget is, azért is lehet rosszban egy csomó állatot, például a elégettünk, de tényleg így van, hogy az erdőben de a rőzsegaljak alatt elég sokáig tud át tud találni. Igen, itt vagyok. Nyilván Ari, nem is csak a kupacok, meg az avarkupacokra gondolok, hanem hol? Ugye télen? Úgy gondoljuk, hogy a természetnek a fenntartása a mi feladatunk, és minden évben megjelenik az a kérdés, hogy etessük a madarakat, ne etessük a madarakat. Mi történik télen például azokkal az állatokkal, akik az erdőben vannak, hiszen tudjuk, hogy az erdészek is azért kiraknak mennyis, megfelelő mennyiségű élelmet, de akinek nincs ehhez megfelelő szaktudása, az valójában mit csináljon, mert hogy minden tél előtt elolvasom a pro is, meg a kontra is a különféle véleményeket. Hát a madaraketetése aztán teljesen egyértelműen egy pozitív választ lehet adni, és azt ugye már egy balkonon is lehet bent a, a városban csinálni. Természetesen a galamboketetése az egy külön kérdés, de hogy igazából ö, a kis kertekben a madáretetés az nagyon segít a madárfauna túlélésben, és hogyha valakinek esetleg ezzel kapcsolatban kérdése van, akkor érdemes a... A forrás az elmenni, tehát a Magyar Madártani Egyesületnek a honlapján egész részletes leírásuk vannak. Egyrészt, hogy miért fontos ez, hogy hogyan kezdjük pontosan mint ez mikor, mit érdemes kitenni. Ö, röviden annyit lehet mondani, hogy gyakorlatilag ilyenkor, amikor már úgy hidegre fordul az idő, akkor érdemes elkezdeni akár Szocsival, akár ilyen cinkőkolyokkal, és tavasztal, amikor melegszik az idő, akkor abban legyen. Mi az, amivel még tudunk segíteni? Mert nyilván az erdőben az ember rendkívül sok nyomot hagy maga után. Mi az, amit érdemes csinálni, mi az, amit nem érdemes csinálni? Hát az erdőben, ha járunk, ugye az egyik elsőleges, nagyon fontos szempont, hogy ne, ne hagyjunk magunk után nyomot. Tehát én, amikor túreztem Amerikába, azt egész komolyan veszik, tehát, hogy, hogy egyáltalán... Ne hagyjon az ember maga után nyomot, ugye az nem csak azt jelenti, hogy, hogy, hogy nem domobál a szemetet, hanem tényleg próbálunk sembe közlekedni, meg figyelni az állatokra, figyelni a növényekre. De uh, én azt gondolom, hogy az erdőért nagyon sok minden tehető úgy, hogyha az ember uh, mondjuk a papírfogyasztását is jelentősen csökkenti, hiszen ugye azok a azt szoktuk mondani, hogy hát igen, nem műanyagot nem használunk, de helyette használunk papírt, és tényleg lehet, hogy egy fokkal jobb, mint amíg anyagszemét, de igazából a papír is fából van, és minél kevesebb papírt használunk, annál kevésbé uh, járunk hozzá a papíriparnak ugye az összes uh, negatívumához, hogy úgy mondjam, hogy megint csak uh, széndiokszid kibocsájtásával jár, megint rengeteg uh, papír uh, olyan fát vágnak ki, ami, ami a papírgyártásra alkalmas. Tehát erre például oda lehet figyelni a, a mindennapi életünkbe. Hát ö, gyakran nem is vesszük észre, de aki mondjuk szelektíven szemetel, az látja, hogy milyen írtozatos mennyiségű papírszemetet, vagy papírt használunk el. Tehát ö, mondjuk ezt én szeretném hangsúlyozni, hogy ebből biztos hozzá tudnánk egy kicsit járulni ahhoz, hogy, hogy több ö, ö, fa maradhasson életben. Neked gondolom, hogy azzal is, hogyha leginkább őshonos fákat ültetünk, és nem pedig olyan különféle más honnan érkező fákat, amikből aztán invazív fajok is lehetnek. Igen, hát a, ugye tegnap, pont, tegnap előtt pont a 10 millió fa közösségről beszéltünk, meg erről a kezdeményezésről. Hát ugye ott azért megkülönböztetjük a belterületi ültetés, meg a külterületi ültetést, és hogy a belterületen, főleg magánkertekben az ember, hogy diszfát ültet, az teljesen természetes, hogy az ember nagyon mélyen kötődik ezekhez a nagyon szép egzótafajokhoz, mint mondjuk egy fenyő vagy egyes tűlevelűek vagy, vagy egy tulipánfaj, és ez teljesen természetes, de éppen ahogy mondtad, az nagyon fontos, hogy invazív fajt, azt ne ültessünk, ugye hát azt lehet tudni, hogy a földön a az élő világ csökkenése az nagyon gyors. Tehát amellett, hogy klímaváltozás, mert ezt mindig halljuk, meg mindig hangsúlyozunk, sajnos még mindig sokkal kevesebb figyelmet kap az, ami ugyanilyen katasztrófához vezet, hogy az élő világ, az élő lényeg radikális radikálisan csökken, és ennek sajnos az egyik legfontosabb attribútuma, pont ezek a, a legfontosabb kiváltója, pontosan ezek az invadi fajok, és hogy hogy ezeknek az ültetését lehetőleg kerüljük el. Mert hiszen gyakorlatilag elfoglalják azoknak a fajoknak a helyét, amelyek itt ősvonosak, és nem tudnak alkalmazkodni ezekhez a hát ezekhez a benyomulókhoz, vagy nem tudom, hogy kell ezt így szebben mondani. É, az növényeknek szoktunk magyarul fordítani, csak, a, csak az invazív az talán szélesebb körben elterjedt. Igen, tehát már arra van szó, hogy, hogy, hogy egy másik kontinensről áthozott növény, vagy egy... egy legalábbis egy távoli vidékről áthozott növény, vagy állat, mert ugye nyilván invazív állatfajok is vannak, azok bekerülnek egy már többé-kevésbé a szisztémába, és valamiért nagyon sikeresek lesznek. Általában nincs meg a természetes ellenségük, és ezért tehát a, ezeknek az özönnövényeknek, vagy invazív növényeknek, ez a, ez a fő tulajdonsága, ugye, hogy hogy nem ősvonosak, és hogy nagyon cílesetően elterjedtek, és hogy veszélyeztetik a hazai növényvilágot. De. És hát ugye nyilván, hogyha a hazai növényvilágot veszélyeztetik, akkor az állatvilágot is, hiszen azokon a növényeken laknak különféle állatok, vagy táplálkoznak, esetleg a méhek. Igen, igen, igen. Igen, szóval, hogy... hogy hogy ö, hozzájárulnak ugye az állatvilághoz is, meg úgyis mondjuk, hogy biológiai homogenizáció, tehát egy ilyen helyre, ahol egy ilyen faj mondjuk megjelenik, gyakorlatilag esetleg levált ö, több száz másik növény és teljesen egyeduralkodóvá válik. Azt el tudjuk képzelni, hogy mondjuk milyen biológiai vesztességgel jár. Pont az jutott eszembe, hogy olyan sokat beszélünk arról, hogy a klímaváltozás egyik jele az, hogy egyre melegebbek a nyarak, és hogy egyre nagyobb a kánikula. Hát a legjobb védőeszköz azok a lombos fák, amik ősvonosak Magyarországon, tehát hogy nem is kellene ezeket semmi mással kicserélni, ezeket kéne ültetni, hiszen pont ezek a tradicionális fák, amik a legjobban védenek minket. Na igen, hogy legalábbis minden esetre mindig az az egyik első szempont, hogy megvizsgáljuk, hogy az adott helyre győsvonos fa mennyire való, tehát tényleg gyönyörűek, és rengeteg féle van érdemes végig gondolni, hogy az ember ültet is, hogy mondjuk nem érdemes egy házfát ültetni, mi van kislevelűház ház, mindegyik fantasztikus. A virágzás ugye lehet teának is szedni a virágát, nagyon jó méklegelők tehát hozzájárunk a beporzók föntartásához is ugye most már valószínűleg mindenkinek világos hogy mennyire fontos, hogy ezek a méhek ezek a darazsak, ezek a beporzást őzik azok is élőh kapjanak, de hát rengeteg hazai faj van, juharok, nyírfa, akkor a, a szílek, a, a tölgyek, tehát rengeteg óriási választék van. Azt hozzá kell tenni, hogy a klímaváltozás miatt azért egyre több olyan kísérlet van, ugye erdészeti kutatói uh -huh. szert Európában, amik vizsgálják, hogy mik azok a fajok, amik leginkább a klíma szempontjából ellenállóak. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk az Olos Réka, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának erdőekológusa, és természetesen még holnap is találkozhatnak vele, hiszen ezen a héten a hét embere, úgyhogy viszont hallásra holnap. <tos> ja Istenem, a péntek van, akkor bocsánatot kérek, akkor viszont már Kérdezzük nem, akkor inkább, már nem. Magát, igen, akkor hogy érezted magad, bocsánat. Hát nagyon szépen köszönöm a kérdést, én jól éreztem magam, az nagyon divers volt, én úgy érzem, ugye hétsőn, meg kedden leginkább a fák közötti kommunikációról beszéltünk, aztán beszéltünk pont erről a 10 millió, a közösségről, a falüntetésről, hogy mi emberek milyen sokat tehetünk azért, hogy fákat ütetünk, illetve aztán a nagy erdő a globális problémákról, és ma meg inkább ez a mit tehetünk a környezetünkbe, kisebb környezetünkbe komposztálást, ami úgyhogy én úgy értem, hogy nagyon sok témát érintettünk, és nagyon remélem, hogy valamilyen ponton ö, hasznos volt, és hogy, hogy a kedves hallgatóknak is ezt tudják majd használni, ezeket a gondolatokat. Így legyen, és hát ha nem is holnap, de még egészen biztosan fogunk találkozni itt az ételben. örülök, hogy itt voltál velünk, és köszönöm az egész hetet. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséges szervusztat. Viszont a